u praksi, a domaćisa vaša je Maja Vujović, sa desne strane na slajdu imate, nadam se da to jasno vidite, dugačku listu zvanja koje sam ja u životu imala, neka čak od njih pet karijera prethode diplomi, jer sam jako rano počela da radim sa 17 godina, utoliko to čini da sada imam preko 30 godina rada i iskustva, i to na tri kontinenta, i da sam karijeru morala da Provodim na više od tri jezika, kažem više zato što italijanski ne baratam, naroče dobro, ali jesam morala i da radim na njemu i to u više prilikat i e, u jednom projektu je bio izuzetno, izuzetno dragosten projekt, ne bi da se odvije ja u tom trenutku nisam to malo italijanskog znala. E, radila sam takođe u sva tri sektora i to mislim da je besudno za ovo što ćemo večeras pričati, e, komercijalni, u kom sam počela, neprofitni profitni u kom se vrlo često nalazim i javni imaju svoje sličnosti, imaju velikih razlika i e, stoga je dragoceno kad neko može da ta iskustva iz sva tri uporedi i klasifikuje i sistematizuje. Ja? Usveto sam i roditelj tako da e, sva ta iskustva se prelamaju i kroz upravljanje porodičnim odnosima i komunikacijom u porodici i verujte kad idete u izbržištvo sa malim detetom i putujete od kontinenta do kontinenta sa rastućom porodicom, dosta se savlada komunikacijskih izazova i pronađu se rešenja koja niti su u literaturi, niti su puno poznata, a funkcionišu i primenjiva su i na poslovnu komunikaciju. U ovih deset dana kad smo pozvali, bilo je preko sto sad veći danas 410 čini mi se što poruka, što komentara, što šerovanja, što lajkova, što plijela. To smatram za i sa, um, intenzivnom i, i uh, vrlo glasnom reakcijom i vrlo smo zahvalni za taj feedback, za to, uh, za tu podršku, za to razumevanje onoga što pokušavimo da uradimo. Sad bih ja pitala da razmislite i da nam najesrenije kažete šta je vas lično, svakog od vas, pribuklo u onom pozivu, po inicijalnom, u najavi eventa, u svemu što smo u vezi sa tim ovih dana stavljali, što na društvene mreže, što na naš sajt, šta je to što je dovelo do toga da vi večeve skurite ove. Ovaj. Koja vrsta razozna? Molim vas da napišete. I Bona, koja je jedan od naših predavača u ovom planiranom kursu, kaže da, da, da je privuklo to što sam ja hrabra žena. Da, ali šta te privuklo tome da pristaneš da budeš predavač na ovom kursu i šta je to što želimo da prenesemo našim korisnicima, to ono što ima više zanima. Žaklina kaže usavršavanje veština stečenih znanja, naš cilj takođe, snažana da dopuni svoje znanja, izvrsno, Balkon, rani webinari su bili dobri, a dugo ih nisam slušala. Rani webinari ne znam čiji, pa ćemo uzeti, uh, pretpostaviti da se radi o ovoj relativno uskoj ponudi koja je na našem tržištu. Uh, aha, moj, aha, hvala, hvala. Dugo te nije bilo, dobro, ne znam ko se krije iza, iza nadimka Balkon, saznat ćemo, sigurno sam. Um, da li vam je nešto konkretno zazvonilo od onog materijala koje smo koji smo poslili. Branko, neophodnost epikasno grada i s radnje u uslovima koji se pogoršavati, apsolutno isti osjećaj imamo i mi, a mi moramo biti uspešniji nego ikada ranije. Tako je, Branko, pogotovo u uslovima krize od nas se svih očekuje mnogo više nego do sada, a sve nam je manje sredstava na raspolaganju. Snežana da naučim da mi u poslu bude lakše. To jeste bio cikusa, to i jesmo nameravali da da dokažemo opravo zove sve nastavke. Evo šta, šta su bili moji motivi kad sam vas pozvala i ovoliko uporna bila u tom pozivanju i praktično vam dosađivala, moram da kažem da ste marketinčki guru i da treba stalno pritiskati tržište i slati pozive, da je meni to bespredno neprijatno, da ja sa mojim vaspitanjem iz franskog zabavista nekako se ženiram, ali e, probala sam jer mi se činilo da je vrlo važna poruka, tako i ovim tečajem želimo da napravimo. Pa evo šta su bili motivi, um, oni se kriju u ovih pet aksioma, mislim da ćete se saglasiti da su tačni. Da se u svetu, generalno razdijenom svetu, zaista radi bolje nego kod nas u proteku, da li gledate javnu upravu, da li gledate privatna preduzreća organizacije, da li gledate neprofitni sektor, veliki raspon je između onoga seta poslovnih vještina koji kod nas postoji i onoga koji je tamo rutinska normalna stvar već decenijama. Drugi akcijom je da bi i ovde svi radili bolje, radije radili bolje, to znači lakše, brže, efektnije, svakako praktičnije, da mogu da su u prilici da su im dati svi alatice, procedure, sva sredstva koja stoje na raspolaganju kolegama u inostranju. Treća je da naše obuke iz poslovnih veština, Redko nude osnovna praktična znanja. Ja po sili posla svoga moram da pratim sve što se dešava na tržištu i e, vidim onaj visoki nivo treninga NLP, coaching, mentoring, leadership koji je jasno namenjen vrlo uskom krugu rupovodilaca, vidim i puno IT e, obuka kako da Napravite, ne znam, tabele u Excelu i tako dalje, ona sredina kako da se snađete na poslu, kako da vam se posao lakše, kako da uh, se suočavate sa svakodnevnim izazovima na praktičan način, to ja ne vidim. Stavila sam sebi ovde na pomenu da dam neki primer na konkretno mislim, postavit ću vam pitanje, pa vas molim, uh, ko odgovor, da uh, ga napiše, sutim da će tu biti malo ponuda. Moj prvi primer, prvo pitanje glasi, koliko listova nalepnica smete u kontinuitetu, u nizu, da pustite u laserski printer, a da se on ne poklare? Da li neko zna odgovor na to pitanje? Na tako praktično znanje, ja mislim, na takve praktične tajne posla, želim da vam krenem pašnju. Predpostavljam da čet kasni možda odgovore ima, ja ga neću sada dati, zato što je to duža priča i zato što to ostavljam za nastavak u kursu posvećen toj vrsti znanja. U istom nastavku su tabele, nalepnice i personalizovanje masovne pošte. Drugi primer koji mogu da vam navedem kao ilustraciju i koji ilustruje četvrti akcijom da bi obuke svima bile korisnije kad bi rešavale slane probleme iz prakse, Primjer je od pred nekoliko godina, 24 godine, kada je osnovana agencija za a, privredne registre i kada smo mi svi pravna lica imali onih šest meseci betplatnih da se preregistrujemo kod njih. Za tu potrebu su oni napravili obrazak koji je mogao da se snimi sa njihovog sajta, da se downloaduje i taj obrazak je bio čudo tehnike, mogli ste da ga popunite. Uh, elektronski, niste doduče mogli da im ga vratite popunjenog elektronski, ali mogli ste da ga i štampate i da ga onda peške donesete u agenciju. Um, u to vreme smo mi radili uh, kao agencija jedan veoma složen projekat sa 40-ak saradnika od kojih su 5 dvih vrhunski grafički dizajneri, imali smo najnoviji mogući tada na tržištu nabavljen kolorni laser printer i još dva ink džeta u rezervi. Verujte da sam ja izgubila čitav jedan dan da pokušam da odstampam taj obrazac. Naime, obrazac je oko svakog pitanja imao ivicu, crnu, debelu oko santimetra. Široku, da kažemo, oko santimetra. Nijedan prolaz kroz printer nije bio moguć, a da se papir totalno ne zabralja i ne postane cilic. E sad, ja sam sama sebi direktor, pa kad krenem da štampam, onda nemam na koga drugog da šizim, nego na sebe. Mogu samo da zamislim, pošto sam ja 20 puta bukvalno toga dana štampala te četiri strane, također niste mogli da razvojite strane, nego ste morali kad krenem u štampu, morale ste te 4 štampali, tako pa je bilo setovano. Dakle, stotinak papira je meni otešao tog dana u, u smeće, i e, počela sam da sumnjam u printer, počela sam da sumnjam u toner, zvala sam servis, šta sve nisam radila, dok nakon nekoliko dana u smiranovi stranju mi sam shvatila da se radi o jednostavno katastrofalno bolšem obrazcu. Sad pomnožite te moje unuke, tu frustraciju koju sam ja osetila, to ugubljanje vremena, to zaustavljanje normalnih procesa, to pozivanje servisa, odlaske u troškove da se kupe novi toneri, i nov printer, čak u nekim slučajevima, Proširite to na teritoriju cele Srbije i zamislite koliko se u tih šest meseci izbezunenih ljudi učilo u kancelarijama da to odštampa. Koliko ja znam, oni taj obrazac za dan danas nisu promenili. I neću reći da je kriv čovek koji je dizajnira obrazac, to je naprosto čovek ili žena, neću ne u to kosu i šta su i kakvog, kakve profesije. Sigurna sam da je kriv njihov nadređeni koji nije zahtelao da se testira obrazac koji nema dovoljno iskustva da sam utvrdi da takav obrazac ne može da se štampa i ne sme da ode u masivnu upotrebu bez kontrole to su stvari o kojima želim da govorimo na ovom kursu da takve stvarne probleme iz prakse sprečimo na što više načina, na što više krivina što bi se reklo no? i iz toga svega proizilazi peti aksiom da obuk je zapravo u obliku u kojem se vrše i u kojim ih i kranju liniju i ja učestujem u tome svi vršimo, nisu na pravi način utplative iz razloga što poručioci obuka, sami predavači i korisnici zapravo međusobno ne razgovaraju. Dijaloga o tome šta kome treba, šta koga muči na poslu zapravo na pravom smislu nema. Te mi pokušavamo ovim večerašnim susretom to da promenimo i tu vrstu povratne informacije da od vas dobijemo. li smo na dobrom tragu sa ovom idejom ovako konkretno kursa, elektronsko kursa. Ja. Prvo što mi treba u ovoj fazi da uradimo, to je taj instrukcioni dizajn, njime se upravo bavimo ovih dana, dakle da rešimo pitanje naziva, kursa, ciljeva, vidite to sve pred sobom neću čitati, Či, pročitaću samo odgovore, kurs već, dakle, ima ime, da je reč o upravenju da se radi o um, producijnosti u praksi, Ciljevi su da prenesemo, što većem broj ljudi, praktična informatičko komunikacijsko tehnološka znanja, koja su im potrebna u, u svakodnevnom radu u organizacijama svih nivoa i svih veličina. Raspoloživi eksperti, jedni ste već upoznali, to Ivona Simić, nadam se da ćemo imati prilike s njom i da popričamo do kraja današnje sesije. E, tu su Sam Ivone koja je e, ima strane certifikacije za e, tre, trenera e, trenera radi odličan trening i na temu upravljanja znanjem i to smo je zamolili da uklopi u naš kurs da bismo mogli da vam to što bolje predstavimo Ivona je radila godinama u privatnom sektoru u neprofitnom sektoru ima ta uprštena znanja i jako puno radila sa stancima i to je videćete osobina svih naših pozvanih eksperata Svetlana Mirković je sada u farmacijoskoj industriji već nekoliko godina kao direktor komunikacija i HR-a, a pre toga je također radila u neprotitnom sektoru, pre toga je radila u medijima, pre toga je radila u turizmu, radila sa strancima sve te decenije, tako da vrlo dobro zna procedure i svetke standarde i uh, drži predavanja o leadershipu, o mentorshipu i tako dalje, verujte drži i amerikancima. Daniel Nikolić je neko ko uh, uh, je spona komunikacijska između ministarstva financija i velikih međunarodnih donatorskih organizacija i biletaralnih, što bi se rekao, donatora. To je neko ko kroz upravljanje dokumentacijom, znanjem, financijama, administracijom i tako dalje i svojim velikim ludskim veštinama zaista država taj dijalog između donatorske zajednice i naše krušnog i Inače, Danijela znate iz serije um, Stelogorija, baba se češlja, on je glumat po profesiji, ali već nekoliko godina um, prosto njegova karijera sveta u ovom osetljivom poslu koji obavlja semin, webinari posvećeni dokumentaciji arhiviranju i tako dalje bit će danijelog teren. Iz nekog razloga sam ja zaboravila da stavim inicijale magistra psihologije Jovana Ničića, a nisam, evo ih tu ne sam, zaboravila ih da čitam Jovan je neko ko već 30-ak godina predaje i radi u praksi na pitanjima psihologije rada upravljanim ljudskim resursima, takođe radi sa Evropskom agentijom za rekonstrukciju sa Ujedinim nasijama, predaje na poslovnoj školi u Sloveniji, na više škola u Srbiji, tako da je ova neko koji ima takođe te na više, na više nivoa iskustva što iz prakse u radu, što iz tih organizacija koje rade na razvoju kapaciteta i isto je neko koji je neposredan i iskustan. Vidite iz ove priče da svi imaju i veliko iskustvo u nastupima, u treninzima, u toliko to je kvalitet koji smo i tražili za naše predavače da budu ljudi kojima ova vrsta komunikacije neće biti problem, dakle neposredni i kako bih rekla, rečiti ljudi koji imaju ogromno iskustvo će biti sa polaznicima. Ciljna publika su svi, što se vrlo rečito definisali u četu, to su svi željeni boljeg, praktičnijeg, uspešnijeg, efektnijeg rada. Vreme planiranja to su maj i jun. Uh, I današnji dan je ključni za, za to uh, obličavanje kursa. Datum početka kursa treba da bude 1. jul, to je također stvrtak, je, skoro znedelju dana, a očekivan i završetak je 16. septembra. Uh, nije problem što se to sve odvija jednom nedeljno, zato što to sve biva snimljeno i Uh, u tom smislu dostupno i za kasnije preslušavanje ukoliko polaznik neki mora neki, neku sesiju za da peskoči zbog razloga odmora ili čega takoga. Nadamo se tako nekog lepog razloga. Ova druga faza, ona je paralelno tekla čak i pre nego što je uobličen sam kurs, faza prikupljanja građe. Možete misliti da se u tih 3,3 decenije rada nakupilo dosta i ne samo kod mene, nego i svih, kod svih kolega predavača i da uh, Vrlo bogat program spremamo, ali bismo hteli da on bude tačno po vašim zahtevima, a ne po onome kako mi zamišljamo da ovakav kurs treba da izgleda. Ja sam u onim najavama, ako se sećate, ako ste stizali uopšte da ih pratite, na nekoliko načina pokušala da, da preciziramo o čemu ćemo govoriti na kursu i prva stvar koja mi nekako sada stoji kao zadatak, to je da predstavim taj webinar koji će biti posvećen evidenciji i spiskovima. Naravno da čovek svaki postao može da obavlja na jednom bazičnom nivou, da ide da popisuje sve živo i da ne razmišlja o tome previše, a može da obavlja to i na jedan strateški način. Tu negde u tom rasponu se i kreće čitava nečija karijera od početnika do stručnjaka, um, o tome ćemo pričati puno, ali uzmijemo samo moju sprgnju da su, to je opet šesti aksijom, da su oni ljudi koji pažljivo i, i revnosno beleže tvoje izvršene obaveze i vreme koje je u uloženo bolje plaćanje od svih ostalih. Kad pogledate to rade advokati i nema sumne da su to među najplaćanijim stručnostima konsultanti to takođe rade to je osnova njihovog posla prema tome to je navika koja nije samo zahte u određenim organizacijama, to je prosto nešto što preporučujem svakome od početnika do najvišeg nivoa u karijeri. Ja lično nikada ne odustajem od toga da popišem čime sam se bavila kog dana. Napravila sam sve bih vrlo jednostavno i ovde ga vidite prikazano u nekakoj šematskoj formi u jednoj koloni držim vreme i to poređano godina mesta pa datum, onda ide da li sad odeljenje ili sektor ili već odakle se slivaju zadaci, pa onda ide opis samog zadatka, onda inicijali toga nekog koji je za to zadužen i status, da li je obavljeno ili nije obavljeno. Ovako jednostavan obrazac ima nekoliko prednosti. M menu omogućuje da se tačno fokusiram na ono što u statusnoj koloniji ima prazninu, dakle, sledeće je na redu. Mogu da ga odnačujem crvenim, mogu da ga hajlačujem. To je napravljen obrazac, najedno sam nije u Microsoft Wordu, dakle, ne zaseva nekakve investicije i teške poslove. Um, ali mi omogućuje da vrlo jednostavno po više kriterijuma sortiram obavljene poslove i držim odvojeno po mesecima u folderu koji je namenjen samo tome, tako da pokušavam da nađem neki sastanak kada je bio ili kada smo nešto predali što je bilo važno, ništa ovakše nego da pretražim samo taj uh, jedan folder i da u njemu pronađem to što tražim, da kompjuter za mene se fokusira na sam datum, na sam događaj. U toliko ja imam najbolju evidenciju o svemu što se dešavalo. Kad klijenti traže izveštaj na osnovu čega mi naplaćujemo neki mesec, ja sam tako da to imam bez nikakvog napora, kod mene se samo radi o tome da presortiramo ono što već inače Evidentiram. Prednost ovakvog obraza najveća je u tome što vi u jednom dokumentu držite i obavljene poslove i one koje tek treba da obavite. Obično ljudi imaju odvojeno takozvane to-do liste od onih lista završenih zadataka, u suštini nema nikakvog razloga za to, to je najobičniji tretman plus minus obavljeno i nije obavljeno i kada vam sve na jednom mestu, onda imate fantastičan pokus na prvi naredni zadatak koji treba da obavljate, a istovremeno vam i bed pretaranog obima, lagano narast dokumentacija o obavljenom poslu. Od tog alata ništa lakše, nego napraviti dobar izveštaj, uzmete ovaj srednji del, pretvorite ga u rečenice i malo izredigujete tekst i vaše izveštaje praktično gotove svi se učude kako ja brzo i lako dolazim do svojih izveštaja to je zahvaljujući ovom obrazu kada ga prebacite u Excel postoji formula pomoću koje se sad 60 minuta lomena jedinice decimalnog sistema što je određena formula koju ćemo u toga webinara posjećenog evidenciji i spiskovima detajno obraditi ali kažem to je disciplina koju topo preporučujem svima jer ona odlikuje vrhun skep profesionalce i služi kao vaša zaštita u uh, radnim sporovima i tako dalje i tako dalje kad imate više šefova znate ono puno uh, poglavica malo indianaca onda je dobro imati kad je jedan šef nešto od vas a uh, za drugog niste stigli da uradite to što je trebalo bolje imati tu vrstu dokumentacije dakle po više osnova ovo je izuzetno koristan alat i uh, preporučujem ga ono je samo jedan deo toga uh, dedinara koji govori o evidenciji i spiskovice Druga tvar koju sam pominala u tim pripremama za ovaj današnji webinar je bila upotreba tabela ne za ono za što ih vi normalno koristimo, a to je pisak, ne znam, nečega što treba da kupimo ili pisak e, datuma ili koliko je koji prodavac u kom sektoru prodao u određenom periodu i tako dalje i tako dalje. Ja ih e, vrlo vrlo često koristim kao alat za razstavljanje ideja, veći zato što se idejama jako često bavim, pišem silno mnogo tekstova na razne teme i često sam u timovima neko zadužen za komunikaciju u čijem a, domenu je da piše nasute tekstova koje Neki nadređeni, uh, vidljivi ljudi moraju da um, odobravaju. Uh, poslovno pisanje inače uvek kada snađe je grupni napor i uvek imate nekoga ko će staviti finalni potpis na taj dokument, redko kad ste to baš vi. Nadređeni znaju da budu onako poneti strateškim ciljevima i u tom svom nadahnuću uvek imaju novu ideju, nov način, novu rečenicu na kojoj će se iskazati ista misa o koju već imamo u tom pasicu. I vi ćete onda dodati tu rečenicu, pasic će narastati, tekst će narastati, a neće oni baš uvek imati dovoljno fokusa, dovoljno vremena, dovoljno koncentracije da a, sačine sažet tekst vaše glavno oružje će biti da po idejama, po mislima razvrstate te rečenice i da se pokaže da na jednu ideju ima pet, šest mogućih rečenica koje smo već sročili, da dakle, ako dodamo sedmu, osmu, taj tekst postane čitljiv i onda će biti neuporedivo lakše ubediti se s njima da se dođe do sažetog teksta. Što više, te iće elementi biti jasni sami po sebi kad su grupisani. Bolje rečenice same ponište one lošije, bez nikakvog dodatnog argumentovanja, to se prosto vidi. Ovaj primer koji imate na slajdu, ja sam taj poistila, to, to je stvarni primer, uh, to je s jednog nedavnog posla u Ministarsku financija, uh, gde sam bila zadržena kao konsultant za upravljanje znanjem. Uh, spisak toga što je spadalo moje dužnosti je zahvata od dve i po strane. Priznaćete da je to smrt za efikasnost. Ako vi dve i po strane zadatake treba da pamtite, nema načina da ih precizno upamtite, U, toliko sam ja cela i kroz ovu tabelu razvrstala to i kao što vidite svela to praktično na pola strane um, dragosteno meni zalepila to na zidi i postala izuzetno efikasna u tom poslu od samog početka i to je nešto što kao strategiju usvajam sada za sve što radim da naprosto sažmem ideje na onaj najmanji mogući listing ideja a za to je tabela idealna toliko o tom a u uh ćemo govoriti o tabelama, govorićemo naravno na koji način doći do dobre tabele, kako ih formatizovati, kako ih sortirati i tako dalje. Nećemo se naravno sada upuštati u to imamo čitava 3 mjeseca pred sobom za sve to. Um datoteke koji su naravno narodni prirodni korak uh, u odnosu na uh, tabele su nešto što će za, na svakom poslu morati da savladate voleli, li ne vole li. što i pre savladate to će vam život biti lakši um, personalizovanje i uopšte što kažu na, u svetu kastomizovanje um, standardnih obraza sa konkretnim podacima je veština koja može u velikoj meri da vam pomogne moj uh, zakulisni predlog je da uh, takozvano mail mrđovanje ili personalizovanje Pošte naučite na nečem, pošto to je, jeste zahtevan posao i vrlo uh, složen i um, zahteva veliku koncentraciju za detalje, sadlažem da to naučite na nečem što uh, vama lično znači. Uh, I u toliko, primjer je opet stvarni i ovaj obrazac je um, uzorak nečega što sam vrlo ozbiljno radila dok smo živali u Kanadi, Kada sam ulazila na to tržište i od početka morala da prihvatam poslove vrlo bazične, kak ih ima puno u kanalstvoj industriji svakog dana, trebalo je slati svoj CV na puno adresa, trebalo je voditi evidenciju, bila sam na onoj pomoći za primjene izbeglice i morala sam da evidentiram za potrebe tog svog savjetnika, s kim sam bila u kontaktu, u kome sam se javljala, na kakve poslove, kog dana, po e-poen tum dali faksom, dali telefonom, dali lično i tako dalje. I kad sam već vodila tu evidenciju, onda sam brzo naučila da je i korisnim da je njene snage primenjujem. Tako da sam a, počela da koristim jedno standardno prateće pismo, takozvani cover letter, njega posle nekog vremena više nisam menjala. Napisala sam jednu idealnu kratku priču o sebi i jedino što sam u njemu menjala su bili Bilo ta polja kome se obraćam, povodom kog posla povodom oglasa koji se pojavio tada i tada gde i uvek bih imala jednu rečenicu o meni samoj i ta je svaki put rečenica bila prilagođena konkretnom poslu od, kao što ste videli sami dosta šarolike liste mojih iskustava ja bih za svaki posao napisala samo jednu rečenicu sa samo jednom tom nekom diferencijom specifikom, tako da je postalo jako produktivno, jako jednostavno, bukvalno, titiskom na nekoliko dugnića, dobijati vrlo ubedljiva pisma, precizna, bez grešaka, ukoliko da to teku popunite pravilno i pazite što radite, vaše će ta personalizovana pisma biti precizna. Ja, naravno, nisam nerealna žena, ja znam da u Srbiji vi ne možete naći sto oglasa za posao svakoga dana, da to nije ni realno, da nemaju da svi ljudi tako šarenu karijeru kao što je moja i da prosto ne mogu da pokriju sto e, radnih mesta nekim iskustvom i nime zalažem se da zaista rešavate sad svoji, e, svoju potregu za poslom ovim putem. Samo se zalažem za ideju da e, iskoristite tu tehniku, da savladate personalizovanje pošte i zavrlo da što je to e, vrlo vredna veština koju jako malo ljudi zna Veoma zahtevna, osanja se na tu veliku pažnju prema detaljima kojoj naš narod nije preperano slon. I kad to savladate, a ja kažem bolje savladati na nečemu na čemu vam je, do čega vam je stalo, nego na nečemu do čega je stalo šestu. Ja? Prosto ćete se u više uživati. Kad to dobro savladate, onda za vas nema granica, nema pozicije koju ne možete da izborite na osnovu ovih znanja. Prosto zato što e, na početnom nivou to je popunjavanje novogodišnjih čestitki i adresa klijenata, a na krajnjem nivou vi možete da vodite odeljenje za e, odnose sa potrošačima neke velike telekomunikacijone kuće i da budete na čelu toga, zahvaljujući razumevanju ovog procesa i dobam baratame u njegovim tajnama. Tako da je m, izuzetno dragosteno i nije kad sad gledate potencijal takvog Te, te poslovne veštine, to zaista onda i nije tako komplikovano za učenje. Mi ćemo u toj a, sesiji, u tom webinaru posvećenom tabelama, nalepnicama i a, personalizovanju pošte u detalje o tome dovolite. A, sad bih voljela da ne pričam spano ja, nego da mi odgovorite kroz čet, da li kad pogledate ovaj slajd, nadam se da ga svi dobro vidite, da li vam... A, ove žute um, kako bi ih nazvala um, žuti oblici da li vam oni liče na nešto što koristite često ili što često vidjate ili razumete i sami šta je ali ga ne vidjete u praksi. Hajte da proba neko da otkuca nešto. Branko kaže, zvuči normalno i potrebno ali se ne viđe često osim baš u celes kompanijama. Aha. Ako Branko Uh, ne vidja ovo baš često, onda je to meni odlično šlagbro da ja ispričam o čemu se radi. Ovakvih žutih seduljica ima u pet komada. Uh, u nekoliko dizajnova pomera se neko polje gore-dole, sve jedno je kako ćete rasporediti na strani. Uglavnom to je jedna debela, debela svetka, žute boje, sve li ste upadljivo, zbrečavo, neonsko žute boje. Sa pet tih na svakoj strani, svaka strana je duplirana, otprilike onim papirom koji se koristi za uplatnice, tako da sa gornje strane se prenosi informacija na donju stranu, dakle jednu poruku kad je zapisujete, zapisujete praktično istovremeno dva puta. Kada kupite tu svesku, a ona se da kupiti u bus, u Americi i Kanadi, u apsolutno svakoj prodanici pencelarijske opreme i neko ne košta što puno, kupujete je sa kartonskim koricama. Prednja korica vam naravno ne treba i naravno će on smetati kada ju budete savijali, kada ona bude stalno htela da se zakopi. Zbog tove, a ona perforirana, ona se oceti i stavi se pod prva dva lista kao a, zaštita od toga da se to sve dalje prenosi na naredne listove, sve vam je jasno. Ne moram dalje da objašnjam vam, uglavnom neko ko je zadužen da e, obslužuje telefone u e, organizacijama, kad ujutro dođe na posao, naprosto u polje za datum napiše na svih tih pet seduljice za tu stranu e, datum toga dana. Je, I time je spreman da počne da prima poruke. Kako zvoni telefon, kako se taj neko javi, istog sekunda u tu seduljicu upisuje ko je tražen, naravno piše samo inicijale, ne piše celo ime, ko javio, šta je broj telefona tog nekog, to se ste podobavezno uzima, imali nemali u rezervi njihov broj, tražite je ponovo, jer možda su ga menjali, možda je ovaj zagubio i tako dalje, šta je naredni korak, da li će taj ponovo zvati, da li će doći, da li ovaj kog je zvao, treba njemu da se javi i tako dalje i tako dalje, i naravno inicijali toga ko je primio poziv. Sledljice se zatim po predviđanjem perforacijama cepaju i stavljaju u određene, ja to zovem dvulubarnike, krugove kru, cilindrične koji imaju imena ljudi iz kancelarije. Svako posetači u kancelariju sa ili sa sastanka jednostavno preuzme iz tog golubarnika i sloga iz svoje sukline preuzme svoje te poruke pošto su rečavo žulte, on ili ona ne mogu da ih zagube na svom stolu, ali ono što je tu bitno to je da je uh, da su taj obrazac mali žuti, ta sveska koja ih se drži i ta procedura spasi za nekoga koji zadužen za prenošenje poruka, odnosno taj interspace telefonske komunikacije koji je na čoveka, koji je ključ, je olakšan do savršenstva tom nekom ko treba da prenese poruku, jer taj neko nikako ne može biti kriv ukoliko je ovo zapisao kako treba i ostavio u taj, da kažemo, glubavnik, odgovornost za poziv preuzima onaj kome je poruka preneta. Ako se cedenica čak i nekim čudom ikada izgubi, u knjizi postoji njena kopija, šta više knjiga služi kao trajina arhiva poziva koji su stizali tih dana, ako treba da setite broja nekoga ko se javio tačno nepotrebno pred onaj sajam, vi odete u arhivu, uzmete oktobarsku knjigu ili kada je već bio sajam i samo u istajući dve, tri strane čast posla pronađete telefon koji ste izgubili do telefona koji vam jako treba, i dakle, sve to za recimo nekakvih, ne znam, 15-20 dolara, ali unutra imate 500 takvih celuljica. Sanjam, zanim, kad ću se konačno postepiti tome da naštampam te knjige i da ste obogativni na srpskom i evropskom tržištu, nemojte me preteći, moj Ali u svakom slučaju, obrazat ovakav ubrzava beleženje, posupak sam sprovodi tu suštinu penosa informacija, sveska vam tuva podake, i to je dragoceno. O tome i sličnim tehnikama ćemo govoriti na webinaru posvećenom telefonskoj komunikaciji, jasno vam do kog nivoa detalja. E sad bih vas pitala, ovo je bilo prvo pitanje koje sam postavila u pripremama, pa nisam zanimljivo dobila ni jedan jedini odgovor, a mislila sam da će to baš biti inspirativno za diskusiju, pa sad očekujem da neko ponudi neki odgovor šta su osnovne formatske razlike između Severne Amerike, ajde baš da budem pretizna između Sjedinih ameriških država i kontinentalnog dela Evrope, takođe i naše zemlje, šta je to što otežava poslovnu saradnju između ova dva dela sveta. Znate da su se pre nekoliko godina, sad već sama ima 15. za desetak, kad su počeli da sarađuju u Svemiru i da grade međunarodnu svemirsku sanicu, znate da su se malo mimo išli Amerikanci i Rusi, zato što su jedni Uh, merenja vršili u centimetrima, a drugi u inčima. I samo što se nisu potpuno pronašili u svemiru, izvedeni nekakav manevar i to se uspore do premoste, ali nije bilo uh, lako i bilo veoma riskantno. Otkrila sam vam dakle, jedan od jedan od tih razreka razliku između imperialnog i metričkog mernog sistema. Hajte, kažete neku drugu. Sigurno se s tim, sigurno samo toliko se pristali, toliko ste se navikli Da to već ne smatrate izazovom. A jeste izazov. Ne samo što je izazov, nego ako znate da nabrojite ove razlike, razlike onako kao pesmicu, vi možete bez greške da dobijete posao kod razumnog šefa zato što malo ljudi ume da te stvari tako strateški se gledamo. Ima li ponuđenih odgovora? Da li je paralisan? Aha, ima, ima, ne čitam. Tačka i zapetam. Bravo, Branko. Um, Mesec godina, pravo branco, predstavljanje zatuma, metrički sistem, tako je. Ima li još? Kad stavljate papir u printer, kad stampate neko pismo koje je došlo iz Amerike, šta vam se desi? Stavljate lokalni papir, a pismo je formatizovano drug čep. Nešto šire i nešto kraće. Kad vi pišete pismo i planirate baš da neka reč legne na kraj reda da bi bila manje upečatljiva ili više upečatljiva, već zavisno kakva je rečenica, a uh, vaš printer setovan na američke settinge pospuno poremeti taj format jer automatski prilagođava, da vi nji ne znate, sadržaj pisma formatu papira, tako je, različite dimenzije papira A4, oni imaju svoj letter size, nekad i legal size, Zavisi, ali u svakom slučaju princevi to besumno obavljaju u pozadini i prilagođavaju, a mi ni ne znamo, važno je setovati te stvari pravilno, staviti regionalne settinge, biti setan svega toga. Evo, otkriću slajd, Branko već razrešio sve to, ali upravo to A4 naspram letter size-a, razlika od čitavog inča. Format datuma, prvo kod nas ide dan, mesec, godina, a kod njih ide mesec, dan, godina i uvek je zabona kad vidite četvrti, šesti, ne znam, na koji se mesec dan misli. Sati su raspoređeni kod nas na 24, a kod njih na dva puta po 12, zapeta pravi velike glavobolje u Excelu kad pokušavate ili u PowerPointu kad pokušavate da poravnate um, numeričke vrednosti metrički imperijalni sistem, uvučeni pasovi sistem pisnima, kod nas su uvučeni pas uvučen svaki pas ostali su pasovi spojeni, a američki sistem je da se ide na blok pasove, da oni nemaju ništa uvučeno, ali da je između njih čita red praznine. Kod nas je potpisna desno je znanje, a američkim pisnima na levoj strani, kod nas je datum desno, kod njih je levo i tako dalje i tako dalje. Naravno, najviše glavobolja na tastaturama QWERTY i QWERTZ položaj slova Z i Y se menja. Ima tih razlika još, ali ove su one glavne i kažem ukoliko budete u prilici da to tako izdeklamujete nekome, sigurno će ozbedati sa velikim poštovanjem i znati da pred tog ima nekog veoma efikasnog i spremnog da izbegava mine na poslu. Sledeće što uh, sam htela da pomenem, čim se bude otkrio slajd, sada više ne mogu da se setim, da. Znam da sam uh, bila u uh, trenutku kad sam zakazivala sam event na našem provideru ovom danas tako sporom gendimu, inače beskrajno dobrom i pouzanom. A kad sam zakazivala u onom vidjetu malom, prvo što sam napisala je sistem poslovne komunikacije, držaći se nekakvih e, uhodanih e, naših običaja, da dakle, na početku napravimo nekakav duži uvod strateški, pa zatim da pređemo na suštinu. Danas sam to malo e, presložila, pa evo ga sada taj strateški uvod na praktično samom kraju ovog konkretnog dela, e, koji sam ja imala da izložim, mogu slaganja. Uh, taj sistem poslovne komunikacije, to nije nešto što će učiti u školi, to nije nešto što ćete polagati kao imigrant na ispitu za uh, privagođavanje njihovom društvu, to je prosto nešto s čim oni odrastaju i ne preispituju, ja mislim da čak nigde nije ni formulisan nekako posebno. Um, to je prosto rezultat mog iskustva ja sam da za sebe definisala kada sam uh, rešila da o tome govorim danas. Um, svodi se na vrlo jednostavno. Sve, apsolutno sve, apsolutno sve što je važno da napismeno. Nikakvi usmeni dogovori, oni se postaju ako se dese, ali se ne ostavljaju tome. Naprosto se uvek traže način da makar kroz e-mail, kroz SMS, kroz salvetu na sastanku, šta god, ali da bude napismeno. Prosto zato što je napismeno, lakše je pohraniti, sačuvati i nema nesporazuma. Jer vi možete usmenog dela da se sjećate ovako, ja mogu da ga sjećamo onako i ne možemo da dokažemo ko je u pravu, a kad je zabeleženo jasno je šta kaže. Sve što je zabeleženo se naravno čuva i to ide do ovih granica da vi vidite da Google pokušava da organizuje kompletne svetske informacije, da svaka telekomunikacijska kuća uh, po zakonu i mimo zakona, ne mislim mimo zakona o lošem smislu, nego uh, bez, bez prisile, po sopstvenoj volji, Uh, svaka drži ogromne arhive toga s kim smo pričali, kad smo pričali, koliko je trajao razgovor, ko je posjetio koju stranicu, kog koliko se zadržao, gde je bio pre, gde je otišao posle, um, u proseku koliko smo svi odskakali sa stranica koje smo prvi put gledali itd. itd. Sve to što je zabeleženo se čuva. I sve što se čuva se razvrstava vrlo pažljivo, ne čuva se nastupnice kao u našim državnim arhivima u kojima Taj primer neću pričati sada, neću go zadržavati, ali na, samoj, na samom webinaru posvećenom dokumentaciji i arhiviranju će biti reče o tome kako se drži, odnosno kako se do sada držala arhiva u našim u našem javnom sektoru, u državnoj upravi i gde se tu sve izazovi i kako to sve može da se poboljša. Razvrstavanje je silno važno zato što bez njega vi ne možete da trpite znanje koje u tim arhivama leži. Ono što se dobro razvrsta, to je po jednostavnom pravilu čuvaj slične stvari zajedno, Um, koje važi, to pravilo važi u dobrom kućanstvu kao što važi na dobrom poslu. To što se je dobro razvrstano se naravno analizira. Velike firme u današnje vreme imaju ogromna analitička odeljenja, bukvanlo po sto ljudi se zapošljava samo da analizira te prikupljene podatke i da iz toga vadi navike potrošača njihove potrebe, potrebe kojih nisu svesni i tako dalje. To što se uoči kroz te analize se naravno nepogrešivo primenjuje planski, Uh, sa datumima, sa rokovima, sa obezbeđenim sredstvima, ali ide se odmah u primjenu onoga što je uočeno. To što se primjeni, se naravno meri. Meri se prehodno stanje, meri se potanje stanje, vidi se uspešnost. Ono što je uspešno, imalo školu, nemalo, imalo titulu, nemalo, bilo osmanog porekla ili ne bilo palo s neba, slučajno otkriveno i tako dalje, bilo šta što je uspešno se uvažava, kao što se uvažava bilo ko sa novcem, zato što to znači da je uspešan, tako se uvažava bilo koji postupak, neka ga je smislila mala firma, neka ga je smislio pojedinac, neka ga je otkrila grupa studenta, potpuno sve jedno ono što je uspešno i što merenim dokazano kao uspešno, istoga sekunda počinje da važi kao pravilo, a to što je važno što se uvažava, to se dakle kroz se zatvara, ponovo beleži ova istražovala, analizira, primenjuje i tako dalje, tako Ta struktura nije ona hijerarhijski kroga i zastrašujuća struktura kakvu mi imamo pred sobom kao nekakav ideal za naše ustanove, za naše velike organizacije. Ja sam to slučajno danas u probi definisala nema tamo klicanja, ni klešanja. Uh, struktura je kao paučina ona je prilagodljiva uh, uslovima u kojima se nalazi ona se krpi gde može kad ne može, kad ja usisam paučinu u mojoj kancelariji pauk se okrene i pravi je na narednom mestu. pošto je isa pravila ali kreće iz potpuno popuno miran, svesan da će neko vreme imati jako dobru, novu, snažnu, što kažu robusnu mrežu i neće biti umoran neprekidno će to graditi s početka to je ugrađeno u sve sisteme kad pogledate to je ugrađeno u demokraciju neprekidno se ide na nove izbore jer tako mora mora se obnavljati ta struktura neprestano se menjaju zaposleni zato što motivacija pada neki napreduju, neki odlaze tim ne može da se okamenji, on se mora non-stop ponovo sadstavljati i praktično je fluidan i praktično neprekidno uh, u nekakvim promenama. Jel? Sve što se u tu mrežu slučajno uhvati, kao mušice u paučinu mojih paukova, imam nekoliko u kancelariji koje nebujem, mi smo oživjeli na širlanci pa smo nekako se primi i na budizam, ja ih ne ubijam, ja samo usisavam i oni iz početka to rade. Dakle, nije u pitanju nikako ludilo, nego pokušavam da učinim uh, iz njihovog metoda. Sve što s, s, naleti u tu strukturu, bio to uspešan student iz neke siromašne zemlje ili mladi izumitelj, ili bilo ko takav, to se odmah iskoristava i daju mu se apsolutne um, potencijali za budućnost i ta se mreža gradi neogodno. Nedavno sam naišla na fantastičnu izreku François Morijaka, koji kaže, mi pletemo svoje sudbine, mi ih izvlačimo iz sebe kao pauk svojom režima. I ako primenite to na poslovnu komunikaciju i stagadate kako rade u nafransko, kako radimo mi, sigurna sam da ćete se setiti da Je požetvovanost koja postoji tamo, neka je ona uslovnjena novčanom motivacijom, neka je ona u nekim slučajevima uslovnjena strahom, nebitno ti ljudi rade sa većim požetvovanjem nego što je prostak kod nas. Redki pojedinci kod nas koji tako rade, postižu velike uspehe, ali naravno ne mogu da puste korene u ovom društvu i stalno moraju da lutaju i stalno se suzraju su političkim preprekama i izazovima koja, koji ne postoje zaista nikde drugde u svetu. U tom smislu se mreža gradi neumorno a, i, i čovek na poslu zaista ingara i jedino tako može, jedino to daje neke rezultate. Tako da a, svaka prilika koja se na taj način otvori nekome da sebe unapredi, da nauči nešto novo, u inostranstvu se naravno sa ogromnim entuzijazmom prihvata, dok ovde naravno dobar deo ljudi ide na obuke zato što mora, a ne zato što osjeća da mu nešto treba. I evo nas došli smo do onog spiska predloženih tema, on je stajao dve, tri nedelje na našem sajtu. Redo sad nije mnogo bitan, to će zavisiti od raspoloživosti naših predavača, ja nisam namerno stavila datume jasno od prilike gde bi šta mogla, ali ne mora ovim redosledom, ne mora čak ni ovaj spisa tema. Ja bih vas sad pozvala da uh, pogledate malo ovu, ovu listu. Plavim je obeleženo ono što smo večera sa neki način dotakli, a crbenim su ostali ovi, ostali naslovi. Uh, I dodala sam ova tri sa strane na ovom odvojenom polju, po 13, 14 i 15, to su teme koje su se nekako provukle kroz ove razmene, kroz ove lajkove, komentare, poruke i tako dalje. I nisam protivno da ih uvrstimo, ali na rasu neke od ovih stvari. Pa bih vas molila da malo pogledate listu i da mi svakog Napiše mi ste naravno obavezni, ali ko ne bude glasao, drugi će birati za njega, znate kako to ide u demokratiji. Molila bih vas da mi napišete bilo šta što vam kao misla ova lista izaziva, da li vam se sve sviđa ili vam se ništa ne sviđa, da li nešto treba apsolutno odbaciti, da li nešto što ja nisam ni navela treba ubaciti, koji vam brojevi izgledaju kao najvažniji, bilo šta što dobijemo kao odgovore nama će poslužiti da... Sutra finalizujemo spisak, kontaktiramo predavače, ustanovimo njihove slobodne termine i konačan spisak usvojenih tema za naš kurs. Eto, molila bih vas da pogledate ovo sve i da bilo šta što vam ili bode oči ili izgleda odlično ili na bilo koji način izaziva reakciju, gdje stavite. Evo, Žaklina kaže, sve te ne su deo poslovanja, znam. <laughs> Zato sam još ih stavila. Ali mene zanim, Žaklina, šta je to što su najveći izazovi na poslu sa kojima se ljudi sreću i šta je ono u čemu možemo da informovimo. <laughs> Žaklina kaže, bit odlično, hvala vam. Um, Žaklina je uh, inače direktor, ako se ne varam, uh, prve privatne bolnice za E, psihijatriju i bolesti zavisnosti u čitavoj bivšoj Jugoslaviji tako da e, sigurna sam da u ovoj sredini nije lako voditi ovakvu ustanovu i u toliko žaklina kad kaže ja se bavim managementom to vrlo skromno za sebe Branko kaže svi je ok imam jedno pitanje kako upredati situacijom kad svi hoće i rade kao u tom smeru ali se ništa značajnije ne pomera a vreme teče Aha, to je, da vidim u šta bi to spadalo. To spada u grupni i timski rad, ja bih rekla, u tu temu najbolje i donekle se doziruje teme sastanci i skupovi, ali ovo grupni i timski rad motivacija, to mi izgleda da je najbolje mjesto za to. Ja nemam odgovor sad, u ovom trenutku, niti verujem da možemo u temu poslovne komunikacije da u 90 minuta, Uh, ali mislim da bi to spadalo u tu grupni tim i grupni timski radi i motivisanje uh, i ima još tema ja mislim čovjek bi malo ovde da stavi upravljanje timom i tako dalje nisam htela da ja budem nekakav orbitar uh, nisam nekom trenutku kad je bio zgodan Šladbors se nisam setila da kažem ja ne zamišljam ovaj kurz kao za što kažu poslovne sekretare. Ja, vidim ga kao mnogo složeniju stvar, mnogo prilagodljiviju većem broju mogućih poslova i, i mogućih vanja i, i nivoa iskustva. Da, Žaklina kaže Branku da uzroka roka da bude mnogo, naravno, ali ono što, što je važno reći za ovaj kurs, to je da mi pokušavamo da ga napravimo tako da on bude konkretan što je više moguće i da upravo se stvori neka vrsta zajednice koja bi služila kao konsultantska grupa i pomagala međusobno. Jedan od predviđenih aspekata kursa je i consulting koji je kao deo paketa ponuđen. Upravljanje stresom, kaže Snežana, to nisam ni bila predvidela dok nekako nije počeo da izbija iz toga što su svi molili da odložim početak webinara zato što imaju duge radne sate, ne mogu da stignu i onda mi je postalo jasno da je stres stvarno važna komponenta toga, nisam bila predvidela uh, odvojeni webinara, ali u razgovorima sa žaklinom ovih dana mislim da je uh, upravljanje stresom nešto što bi ona i njeni saradnici bili najpozvaniji da obrade, pa ćemo se dogovoriti da nekako priličemo tu temu uh, da bude deo kursa i da možete da računate da ćete dobiti najistručniju mogući pomoć. Ali to upravljanje s je potka svega ovoga, jer ja mislim da ste razumeli iz ove moje želje da vam pokažem što konkretnije alate, iz, iz toga što sam sam kurs nazvala upravljanje poslom, mislim da vam je jasno da je moja tvrdnja da čovjek ne mora da bude rob posla, već da može da nekako uspe da uhvati dizgine u kakvom godinu, Na kakvom god radnom mestu da se nađe, ako se služi alatima vešto, ako se drži procedura, ako se nekako drži same neke svopstvene discipline i sebe motiviše, da može strašnom puno da učini na tome da a, ne podleže stresu. Ja imam, možete zamisliti, koliko primjera u, u ličnom iskustvu, a, beskrajno puno šepova za koje sam radila, en u tom projektnom a, svetu koji je svet medija, u njemu sam prvih 15. godina radila, Tu se stvarno ide od tima do tima, non stop imate nove šefove. Onda sam došla u izbjelištvo u Aziju, posluna nova kultura, nov način upravljanja. Pa smo prešli u Kanadu, pa tamo od početka, kažem vam, carica nalepnjica, to sam bila jedno vreme. Imate male firme, dinamične, jako, ali jako stresne, u kojima ima više šefova nego što ima izbršitelja. A šefovi se ne slažu najbolje, ali ih je novac sastavio, pa onda morate nekako da balansirate. Imala sam problematičnih klijenata klijentica kojoj sam bila account manager na mom prvom poslu u Kanadi je godinu dana kopala rukama i nogama da ja budem otpuštena, a meni je to bio prvi posao imalo sam dvoje male dece do kuće i muža koji je tako zakačio neku baš neprijatnu bolest i vrlo smo bili, o, kako bih rekla, pod stresom, jel? Pa sam ja uspela da sačuvam pristrebnost da godinu dana se nosim sa tim izazovom, da ne izgubim izdravljeni Zavrazum, da iz toga je naučila puno i dobila za ceo život traumu od account managementa, a tu su ženu potle shareholder i njene firme e, smenili i ona je završila e, u instituciji sličnoj žaklininoj, tako da možete zamisliti koliki je to nivo sresa mogao da bude, da neko bude e, pridošljica u zemlju i da se sundali sa takvim izazovom. Je, pa evo me žive i zdrave. E, Utoliko, kažem, može čovek da nekako uh, postavi sebi okvire u kojima uh, onoliko koliko sam može upravlja poslom i minimizuje stresa. Naravno, kad se desem one vanredne situacije, onda tu uh, postoji prostor idostručno da pomoć. Ja? Um, kaže, Žaklina, kako je uh, takav... Hr u takvoj firmi. Aha, ona je bila čerka osnivača, u toliko je ona sebi izabrala predsjedničku poziciju. Reći ću vam samo jedan primer. E, ona je recimo, kad bismo mi došli u, u njenu firmu koja na periferiji i put na periferiji se zove po toj firmi, došli bismo šefi jako po odme, recimo oko četiri na sastanak, ona bi zatvorila vrata, kad on uđe, ona bi meni zalupila vrata. samo nema ono ničega, ni gradskog prevoza, ni ničega. Ako ste došli tu kolima, došli ste kod njih, nemate inače šta tu da radite, jel? Ja? e ma rek sizalo kilo vrata i onda bi moj šef otvorio vrata da ja uđem onda bih ja sela tako da stojim da bi ona pitala šta vi želite mi bismo on bi rekao kafu ja bih rekla vodu ona bi rekla ja ne može voda imamo novi sto a mi smo nabavili podmetače za čaše i tako dalje i tako dalje slava me da plaćam njen parking šta nije bilo uglavnom ni ni prošla HR filter jednostavno je ovaj bila kako bi rekla privilegovana naslednica ali da mi ni takva nije mogla da opstane, ali upričezanim divije to kako sam ja uspela da izdržim takav stres ona je dosta je pisala pismo mom šefu da sam ja nesposobna, da sam da ne znam engleski, da ne znam i tako dalje i Radilo se samo o tome da sam ja pisala precizno dokumentaciju svega što je ona od nas zahtevala, nije bilo spremna da plati, pa je bilo njoj vrlo jasno da će da izgubi silne pare ukoliko moja dokumentacija obstane. Tako da se je borilo da nestanemo, ali je pobedila moja dokumentacija i naplatili smo ogromne novce u slutskom poravnanju. Tako da radilo se o tome da ja sačuvam živce i da pobedim kroz dokumentaciju što sam uradila. To je jedna od tih važnih lekcija. Ja? Nije mogao da se izbriše stres dok je postojao, ali sam držala nekakvu tu perspektivu u vidu i usput naučila da to teke strašno dobro i danas sam neko ko sam sebi programira da to teke kad mu trebaju, što se ne ide baš često u diplomu dramaturga, ali eto, sve u životu koritimo na svoj način. E, dobro, e, da li meni stoji čet ili ste pristali na, na moju podelu od ovih 12, s tim da nekako ubacimo stres, možda kao vanredni termin, to možda nije loša ideja, da ne menjamo ove osnovne, nego da samo dodamo još stres kao bonus webinar. Postavila sam bila na početku i samo bih voljela ako možemo da kratko se zadržimo na tome šta su dakle najveća, šta je za vas, svakoga od vas baš najveća frustracija na poslu, a šta je idealni islog koji bi nekakva obuka mogla da vam da. Znate, onako, hoćete da učite gitaru, najveća frustracija je ne umem da odsviram taj taj akord, a idealni ishod je, e, hoću kroz pet nedelja da umem da sviram pet klasičnih onih žureza stvari i da budem glavna na žurkama. Eto, u tom smislu nekako sam želela da dobijemo uh, te definicije. Uh, Razumem da je teško za svih ovih 12 stvari uh, prosto se orijentisati nači, ajmo da ostavimo to za prepisku možete ovih danja da, da nam i to javite. Milan kaže, meni je interesantan broj 8 i broj 12. Odoh ja sad za tog slajda da se vratim. Uh, broj 12 znam grupni timski radi motivacija. Broj 8, strategije, planovi izveštaji. Aha, aha, izvrsno, izvrsno, izvrsno. Tu ćemo se lepo razumeti, Milane. Tu uzam ta ta za strategije, planovi izveštaji. Uh, Ski, to je opet šaševih okolnosti. Um, eto, da li da Odemo na, na, da li se, da se zadržimo još na ovim pitanjima, da li imate još nešto što želite da podelite na vajdrago oceno, zato što pokušavamo zaista da napravimo u Kursku i će biti prihvatljiv što većem broju ljudi i zanimljiv i koristan i tako dalje. Snežana kaže broj deset, opet tam pobegla ta spiska, upravljanje vremenom. Evo Ivona je sa nama, evo baš bih mogla da vidim Ivona, da li bi mogla da te zamolim samo da napišeš u četu da li imaš mikrofon. Jer ako imaš ja bih te rada uključila da nam nešto kažeš o tom treningu upravljanja vremenom. Da, ta Snežana kaže da je upravljanje vremenom sigurno zanimljivo svima, saglasno sami prilikom kroz razne izazove ali moram reći da nisam neki vladar vremenom u toliko sam e, zahvalna Ivoni što je pristala da se e, uključi u ovo i monče ja ću probati da vidim da li e, mikrofon radi e, tako da e, čujemo iz prve ruke od koleginice predavače šta se može da to očekuje u tom jednom zgusnutom webinaru Ivona inače drži celodnevni trening na te teme I nije lako sve to sažeti u, u jedan webinar, ali pošto mi zamišljamo kurs kao potku za knjigu koja će tokom kursa nastati, od vaših pitanja, od vaših ideja, od vaših izazova, rešenja i tako dalje, teorije naših iskustava i svega zajedno, jedna dosta optežna knjiga je planirana onda ne mora sve ni da stane u konkretan webinar, ja želim prosto da stavimo što više tih konkretnih ilustracija iz kojih se puno nauči, a da za knjigu ostavimo teoretisanje i dopune i alate i obrazce i naravno postojeće da i snimci samih webinara svi okupljeni na jednom DVD-u na kraju i elektronski obrazci za sve ove primere koje budemo pokrenuli nezano bibliotekarka kaže bravo za knjigu, da, da, da, da pa da, da to može da bude ozbiljan doprinos je mi manjak s takve literature ono i kad postoji nikad nije zapečačena do kraja, to je uvek ima nešto novo što čovjek može da doda i da dopiše, tako da ne mislim da bi to sad bilo nekakva definitivna knjiga koja će da spase svijet, ali nije nekorisno da nekome olakša Konkretne izazove. Al, to je jedna od mojih mislija od kad sam se vratili pre 8 godina iz Kanade da uh, do što više ljudi uspem da doprem tim nekakvim stvarima koje sam savladala usput. Um, baš sam se zarekla da ću vam ispričati, ne želim da se muči nadobudno, stvarno nije ja neko ko sebe nestata preterano odbilno. Ali mi je zabavno da je Srbija sad u poslednje vreme, evo posle 8 godina od našeg povratka, ipak počela da se budi i da shvata da kao eto mi ponešto znamo. Pa sam ja u poslednjem mesecu se našla, u poslednjih 15 dana se našla u prilici da budem deo osnivačkih timova na dva jako velika projekta. Eto, lepe promene da ne moram ja da pokrećem veliki projekat, nego da me hvata veliki projekat u mrežu pomenutu. Um, I tu sad ugledni profesori uključene visoke škole. Bog zna kako ja tu onako skrušeno gledam pri iz prikreka i zadnje klupe i zatičem sebe kako upravom od tih projekata uzimam na sebe obavezu da ispravim, ne uzimam obaveđenom, pošalju osnivačke dokumente da potpišem, a ja usneni ispravim slovne greške u dokumentu od 20 i strana i pošaljam osnivaču verziju nazad i kažem, molim primenite ovu ispravljenu verziju, čovek beskreno zahvalan da je neko našao vremena da ispravi slovne greške, a na ovoj drugoj prilici u drugom projektu, kad smo imali uvodni sastanak, ja sam naravno jedina izvadila papir i olovku i pisala zapisnik. I sad... Uh, kad je tako to ushićenje sastanka se potrošilo i trebalo da se raziloziti, onda putniko nije znao šta su odluke, šta su zaključili i šta su sledeći koraci i zadaci, dok ja nisam pročitala svoju, znači vrlo kažete efikasan kakav se Kanada očekuje zapisnik i onda su me svi čudno gledali A to je moj vid upravljanja mojim vremenom. Ja jednostavno mislim da je lakše kad već sedim na sastanku da ja zapišem šta se tu reklo jer ja sigurno zaboraviti kako iliđem na vrata, to će ispariti pod mojim silnim obavezama i idejama i mislima i tako dalje. I ja ću imati bar taj papiric sa zabeleženim stvarima, ako budu trebalo on će se otkucati i formalno predstavljati organizaciju i njene ciljeve i tako dalje, akcije i šta već, dokumentaciju, i istoriju, arhivu, što se kaže memoriju institucije a meni to nije teško i neophodno mi je. Ispostavlja se naravno da to niko drugi u Srbiji uopšte nema naviku da radi, a da ja svoju kanadsku naviku nosim sa sobom i primenjujem. Ne služi ceo primer, ta i ta zva primera, ne služi tome da vam kažem da sam ja nešto divna, nego da postavim jednu jednostavnu tezu. Čovek na početku karijere može da bude poslovni sekretar ili sekretarica i da misli da je to neko relativno neizazovno i neperspektivno zvanje. Na kraju takvog zvanja, na, na kraju karijere, ako se strateški misli, ako uzimate u obzir širu sliku, ako vodite računa o financijama i ekonomiji i svemu što utiče na to, ovim što Milan kaže, strategijama i tako dalje, vi ćete od nekoga ko je bio zapisničar i, i poslovni sekretar na početku moći da postanete konsultant za upravljanje znanjem. Što bi u današnje vreme u ekonomiji znanja beskrajno i što se jako dobro plaća i što je jako redko kao zanimanje i praktično na terenu kod nas ima veoma malo ljudi koji uopšte to imaju za da rade a potpuno su u korenu iste veštine, ista znanja, koja kao što vidite ja sad nekakav konsultant za upravljanje znanjem, primjeni stanske financije i tako dalje, naučni radni koji piše case study za tome, eto mene koja to u praksi provodim i pišem zapisnike i to je to. Suština svakog kosa je da ako radite personalizaciju novogodišnjih čestitki dok ste mladi vjerujete da 10-15 godina radićete kao neko ko u velikoj telekomunikacionoj kući vodi ono odeljenja analitičara ili vodi customer service ili tako nešto gde su ti ogromni podaci suštinska snaga a vi imate aparate i znate kako da ih da ih blago iz njih i tako dalje i tako dalje. Na tome nema posla I to je negde naš cilj sa ovim kursem. Nema posla koji je e, nezanimljiv, nego ga treba obavljati kako god daje, obavljati na najefikasniji mogući način iz toga, bući strateški nivo i dovesti posao do onoga maksimuma do koga on može da dođe i svoju sudbinu, kao što rekoh ono, kroz koju pletemo do najdaljih njenih mogućih dometa. Ja sam sad imala još, moram priznati, nešto da vam tu predoćim. Evo šta je poslovna strana tog kursa tako kako je mi vidimo. Dakle, da rezimiram 12 webinara od po 90 minuta, kao što vidite može i duže ako publika ima strpljenje i hvala vam na tom strpljenju. oni sa njim uključio mikrofon, znači da od toga nema ništa, izključit ću ovu ponudu mikrofona. Um, DVD sa svim materijalima, elektronskom knjigom, obrazcima i tako dalje, komple slušali se sa mikrofonom, da mi se ne mučite i da znam sigurno da možemo da diskutujemo, karticu jednu koja mislim nije prava kartica nego je samo kupon koji označava da raspolažete sa 60 minuta moga vremena u toku kursa i da možete da me zovete direktno na mobilni da vam rešavam pitanje majo zaglavile su se nalepnice šta sad radim ili majo kako treba da počne strategija šta se piše uvodu potpuno sa jedno ukoliko baš tog trenutka ne držim neki trening Doći ćete do mene, a ako držim trenut, javit se u pauzi. I na kraju kažemo ova knjiga koja će nastati kao rezultat svega toga. I za sebe imamo iskustvo prevođenja lokalizacije i pripreme za štampu jedne engleske ilustrovane poročne enciklopedije. Uradili smo prevode i pripreme tih 16 tomova za tri desetak nedelja. Otprilike jedan tom na dve nedelje. Te nemojte sumnjati da će ta knjiga biti sveobuhotna, vrlo tačna i uh, pouzdana. Vidim da pada svetlo i da me jedva vidite sad već. I evo sad tog paketa poslovno gledano, um, kako bih rekla, jel, ranko, marketiški i ekonomski, kako on izgleda. Uh, komplet, ovo jako kratko i brzo proći, neću da vas održavam time. Uh, ceo komplet, dakle 12 webinara, jedan DVD, 12 transkripata, sama knjiga koja je nastaja od 3 transkripata, kupon za 60 minuta konsultinga i te slušali ste sve to zajedno, E, košta 18.000 dinara i tu uplatu, ako je ravno lice Birmanom, ako je Pizic uplatnicom, treba ogaviti do 1. jula. To je onako za javnost i to ide od sutra na ponudu celom Belom svetu, pa ćemo vidjeti šta će Beli svet reći. Ali za vas koji ste nas podržali koji ste bili sa nama u ovom procesu od sučetka, imamo sve sad sim, evo, sve to se pojavilo kada je reč o toj bodoj ponudi. Ovo je ponuda za vas, vas smatram osnivačima kursa i utoliko, ta isi komplet ima 50% pokuska za vas i a, plativ je u tri trimesečne rate, koje praktično se onda svedu na 2800 dinara na, u ta tri meseca, jel? i odvojenih 600 dinara za knjigu, da li ćete ih rasporediti na tri puta po tri hiljade a, ili na na četvrtu ratu meni je potpuno sve jedno praktično cena za vas po webinaru je 700 dinara ali ako želite odvojeno samo jednokrasno jedan webinar i vama ćemo i to omogućiti ako ne želite cijel kus nego je baš jedna tema kopka ali onda ćete morati da odlučite da li želite samo da čujete webinar u kom slučaju će on biti 700 dinara ili želite opet snimak, transkript tako to a onda to te troškove moramo da na naplatimo pa će ona biti ne puna cena komercijalna opet ćete imati popus i bit će 1000 dinara za vas Snežana kaže Ne, Žaklina kaže samo knjiga, knjiga će biti dostupna, ona ovog trenutka ne postoji, ona će biti rezultat ovih svih webinara, tako da kad bude dostupna, ona će ići na tržište, ali ne da ćemo je tada davati za ovu cenu, no kako ste osnivač, vi ćete i dalje imati ovu cenu od 600 dinara, tako da da knjiga će biti odvojno dostupna. Sva moguća prava, privilegije koje mogu da dam ljudima koji su s nama bili u ovom procesu od početka, to ste vi, ja ću vro rado dati prema tome š To će se, šta bude da vam se sviđa od paketa, birajte odvoj. Za ovu povoljnost ne zna niko drugi sem vas i e, u toliko, ne znam, ratnike se da li vas zanima. Ta predprodaja traje samo 3,3 dana, dakle večeras, e, u petak, u subotu i u nedelju. I u ponoći između nedelje i ponedeljka ja to obustavljam i onda e, posle toga će biti moguće samo kupiti onaj puni paket i to bez rata, onako u telosti i gotovo. A ukoliko se opredelite da, da želite da pohađete webinare, onda tu prvu mesečnu ratu treba uplatiti najkasnije nedelju dana, posle prvog webinara, kad se uverite da je sve u redu i da sve funkcioniše, a to je neposredno pred drugi webinar 7. juh. To je nekada dve nedelje vremena za oh, 2800 dinara. Mislimo da nije mnogo. I pokriva naše osnovne osnovne, osnovne troškove, honorara predavača, honorara tehničara, uh scene, diskova, šta da vam kažem, bog triku koji plaćamo provajderu webinara i tako i tako Dakle, svejedno na to da praktično ja ni nemam neku zaradu, a meni je tu motivacija ta što ikonačno došlo na tržište to znanje koje ne želim da ostane neiskorišćeno. I dan danas se sadam za računar za bilo koim pripadnikom mlađe generacije koji je rođen i rastao uz kompjutere i spostavi se posle 10 minuta da ja aparatam korisničkim tim mogućnostima neuporedivo bolje i da još uvek vladam tom tehnologijom suvereno, tako da to znanje želim da prenetim što veći broj ljudi. Eto, da li kaže Balkonil, može cenovnik i sadržaj da se pošli na imen? Može, naravno, može, bez problemu, bez problemu, To Ako ste uneli mail na početku, onda nikakog problem da vam... Da vam to stigne, da. Ja mogu i celu ovu prezentaciju da vam pošaljem, ona je 5 e, e, mega, možda 5,5 tako nekako, tako da idem mirno poštom. E, I mi ja ne krijem. U tom smislu, povoljnost vojnost ovu večeras, ne znam, niko drugi, mi nameravamo da podignemo e, celu prezentaciju i snimak na slide share koliko još noća. Tako da će i drugi ljudi znati tu ponudu, 45 mesta ima, svi vi naravno imate apsolutni prioritet ali nama jeste u interesu da imamo što više polaznika i da se tih 45 mesta nekako popuni, tako da proslediću svima, ukoliko želite, to nikakav problem nije. Neću kriti ponudu, ona će u ova tri dana važiti za bilo koga ko bude smatrao da mu je zanimljiva, je. ali prvi je sad, znajete vi i prvi ste u da javite ljudima za koje mislite da može da ih zanima i svakodanje. Ne. Imam ja tu još nešto, za vas samo sekund da vidim šta tu još piše. Aha, ideje, pitanja, sugestije i eventualne prijave, jel? Na ove kontakte koje već znate i hvala vam naravno i na ovom stresljenju. Evo sad, tipo smo e, pričali praktično tačno, minus dva duže. Hvala vam dakle, na pomoć na podršci i e, to se preporučujemo u smislu e, webinar i jesu jedan izuzetno udoban Način učenja, a e, ja bih stela da naglasim da sam naročito htela večeras da vam e, pokažem do koje mere praktično čovek može da e, podučava kroz webinar, da to nije abstraktna priča ali i za da 90 minuta proleti dosta brzo kad postoje konkretne stvari, da se zaista konkretne stvari mogu naučiti. Kažite mi da nećete moći sutra već sami sebi da napravite onakav obrazak za telefon za 15 minuta a do sad ste se mučili kako da nekome prenesete poruke i sigurna sam da se gubilo od dosta toga između što kažu u redovac. Evo, Žeklina se prijavila, bravo, bravo. Žeklina, hvala najljepše. Branko kaže, Majo, odličan ti je pristup teme, način, želim ti puno sreće. Hvala, Branko. Jedini problem je da se u vreme održavanja desi nešto neplanirano, postao koji dugo traja i tako dalje. Zato i radimo te uh, snimke i ja sam oko toga fanatik, moram reći. Uh, mi imamo tri E, tri bar snimka koja radimo, jedan se radi direktno na DimDimovom serveru, jedan se radi na e, jednom digitalnom snimaču i drugi se radi na drugom digitalnom snimaču i onda mi, da te iz tri izvora imamo mogućnost da imamo snimak sačuvan i na nekoliko načina mailom, slajdšerom, vi na slajdšeru možete da zatvorite pristup samo za određeni ljude, dakle, ne mora da bude javan za sve, u utoliko ja mogu za korisnike kursa da zatvorim, da ta određena grupa pristupa svakom snimku odmah, da ne mora da čeka september i DVD sa svim snimcima, već da jednostavno e, sutra dan nakon e, odreženog webinara, ako niste bili u prilici, ako ste bili na poslu ili imali neku proslavu ili na futbol ili šta ja znam, sutra dan, za vikend, kad god vama odgovara kasno uveče, rano ujutru, e, snimite to na MP3 odete da trčite ili dok peglate ili dok zalivate sveće. Ja baš da prislušavam dok čupkam bilje po bašti, uh, može čovek posle da to primeni kad god mu odgovara. Um, tako da, jedina razlika je tu da ne možete da, ako niste prisustvovali, ne možete da pisate, ne možete da utičete na tok, u tom smislu ne možete da se uključite u um, u, u, u diskusiju aktivno, jel? Ali um, eto, bolje je bar da imate sadržaj, nego da vam to promakne zbog nekih konfliktnih prioriteta, jel? možemo da uključimo istovremeno četiri mikrofona predavača i još troje, dakle, uz trenutima u kojima budu drugi predavači uh, vodili webinare, a ja budem samo moderisala, tu ćemo oći istovremeno dva, sem uh, nas dve ili dvoje, još dva polaznika da se uključe. Prema tome nema razloga da uh, ne smatrate te diskusije vrlo, kako bih rekla, uh, stvarnim i aktivnim. Ja? To je stvarno izazov u toj tehnologiji, ne može to čovjek da zna tačno šta je koog dana, ali ja samo ponavljam, mi kao pioniri, one, mi svi mislimo, ja internet, napredna tehnologija, ovo vam je fazba kao, ono, kalifornijska pustinja i one drvene kutije sa ručkama i oni prvi reditelji i glumci idu i prave nekakve smešne filmove crnobele, e tako mi sad izgledamo i kad ljudi budu jednog dana gledali istoriju interneta, mi ćemo delovati, kao potpuno dnečni pioniri, ali s druge strane vrlo hrabri pioniri i odvažni sa vizijom, tako da se đều jedne moram reći u stvari vrlo lepe um, inicijative i i i i tokreta. Celog pokreta, celog pokreta pokret e learninga je fantastična pionirski njegovi pokreti, to je i njegovi procesi, to je potpuno neverovatna priča. Recimo Australija slavi ove godine 50 godina od pokretanja uh, državnog projekta u, u državi, čini mi se da je to Viktorija, uh, jedna njihova sad provincija, ne znam tačno koja, i koja prostrana do boga, koja je veličina četiri bivše Jugoslavije, <laughs> pa sad bih strašuliti, to je verovatno skoro kako je Evropska unija, Oni već 50 godina tim džacima, po tim rastutim farmama i udaljenim selima e, emituju program što radijom, što telefonom, snanjivale su se tu te tehnologije, sad se radi kompjuterom, naravno, evo. i ogromne pare su ulivene tokom godina u to ogromno iskustvo sečeno. Fantastičan uspeh imaju ti džaci, oni uče puno bolje nego džaci učionicama, valjda zato što njih četvoro-petoro su skupe u nekoj kući s roditeljima, s nečijom majkom ili starijom sestrom ili kako god. I oni fantastično pažljivo uče toliko sati koliko uče, ali postižu divne rezultate na tih njihovim ispitima u odnosu na nacionalni proseg. Verujte da kad sam saznala za koliko sudena, za koliko djaka se taj ogroman novac ulaže i tih 50 godina već vežba taj postupak, reć od 250 učenika. Ne 250.000, nego 250 učenika rasutih na territoriji četiri puta većoj od više Jugoslavije, pedantno uči preko kompjutera na e-learning, a počelo je sa onim orao, orao javit se sa tim rudimentarnim radiovezama, pa kasnije telefonom, pa evo sad kompjuterima i potpuno je neverovatno da je, da je to toliko... Uh, ozbiljna svesta o važnosti učenja koju uh, Australija ima i, i o toj njihovoj ogromnoj teritoriji koju treba savladati, nema dakle straha, ni od čega nikakve prepreke nisu uh, stvarne prepreke ako čovek odluči da ih savlada. 20 sati kao termin, aha, to vidim, svi su za 20 sati, ok, mi, ako vi hoćete kurs da teče u 20 sati, ja nemam nikakav problem, ja sam noćna ptica, ne budim se rano ujutru, sem kad ne moram, uh, nikakav problem, zakazaćemo da bude u 20, tako je većina za to, i ako niko nema prigovore, potpuno ok, čak će mreža i veze biti sigurno bolje, u to dobu većina drugih organizacija si idje sa mreže, Tako da, ok, smatrite to rešenim, da se promenit na sajtu, da se neće odvijati četvrtkom u šest, nego četvrtkom u osam, nikakav problem, nikakav problem zaista. Tako da, eto, to je usvojeno odmah, hvala vama. Mislim da vreme da završavamo, ako smo se dogovorili oko termina i oko uslova, ako ste zainteresovan, evo, Žaklinu sam pribeležila, ostale molim da razmisa i da, da nam jave šta su odlučili, Um, pa ćemo biti u prilici da se vrlo brzo sujemo a dogovorili smo se i da vam pošaljemo ovo na mail što ću uraditi najverovatnije već večeras najdalje sutra prehodne tako da ćete imati sve a imate se ga i na slajd šeru e, najljepše vam hvala svima na srpljenju a, na doprinosu zaista je beskreno, dragoceno i a, a, ne može se meriti ni drugim nego a, onako, čovjek ima fantastičan osjećaj kad je siguran da radi proizvod koji ljudima odgovara i koji ispunjava i potrebe i e, prilagođava se zahterima. To je stvarno sjajno. Sljedeći termin je, hvala snežno, na komplementu, čujmo se, sljedeći termin bi trebalo da bude prvi jul kad počine e, kursu, ukoliko do tada bude dovoljno prijavljenih, jel? Ako ne, radit ćemo nekakav besplatni julski webinar, o tome ćete biti obavešteni. Ako imamo vašu email mail adresu, e, s druge strane ja pokušavam da izbegnem što više spam, prema tome molim vas da ako želite redovno obaveštenja o našim aktivnostima, najnostavniji način je da se učlonite kao korisnik na naš sajt, neko što ništa, ne smaram nikakvim posebnim obaveštenjima, ja fano to ne volim, dakle jednom mesečnom otprilike pošaljem uh, poziv za taj neki webinar i to je sve što se dobija, tako da... To vam je najsigurniji način, to ne propušta nikada prema tome. To je još jedna mogućnost za stavnu interakciju. A što se ovog kursa tiče planirani prvi termin je četvrtak, prvi jul u 20 sati, tako smo sad dogovorili. E.